Родивус підпрутив спіднього вуса, а очима зовсім таки весело дивився. Сказано, люд воєвий. знов жит. «Ой, весь мир! Що за люд прихороший? Пружечки-гуцечки і так і сяють, як сонце. А панянки, як тільки забачать дивоєвих? «Ой, вей!» – жит знов покрутив головою». Тривусий прудивус з таких речей напрутив верхнього вуса і процідив щось крізь зуби, наче заєржав. «Проща, ясновельможний мось паночку, ви такий прихороший, паноченько, будьте ласкаві, услухайте Ось цьому панові грапові», – промовив жид. «Ось пан князь приїхав з чужої землі». Та хоче подивитись на козаків. Вони ще зрод не бачили, що то воно є залют такі ті ха, козаки. Що чужоземне вельможне панство завітало у лядчину? Світова річ. Його занавантажували сюди подивитися на це, слева, півазійський кут Європи. Бо Москівщину та Україну вважали вони за азійські країни – тим той гайдук, низько уклонившись Тарасові, мусив, звичайно, примовити за козаків. «Прошу вас, вельможнимось пане», – казав Противус, – «вибачайте, я не знаю, се ви так забаглося на їх подивитися. Це собаки, вся крев, а не люди. Та й віру вони собі мають таку, що Коденню зневажає». Та брешеш ти, яретичний сину, грімнув бульба. Сам ти собака, мерзе нагадено. Як ти смів казати, що нашу віру зневажають? Це вашу католицьку, яретичну віру поневажають, недовірку клятий. Е, так от що воно, проказав гайдук, знаю ж я тепер, пане брате, що ти за птах єси. Ти сам бачив з тих, що сидять отут у мене. Тривай же, ось я гукну сюди наших. Збагнув Тарас свою необачність, але ж досада та упертість заважали йому добрати способу, як би їх залагодити. На щастя, Янкель ту ж мить підступив туману, ясновельможний пане. Чи то ж можна, щоб граб та був козак? А якби він був козак, то де б він добув таке убрання, таке важне обличчя? Кажи собі, і гайдук вже роззяпа був свою широку вершу, щоб гукнути. Ваша крулевська ясновельможність, мовчіть, цитте, цитте. Бога ради. задзищав Янкіль, цитьте, ми вже вам позолотимо так, що ви ніколи ще й не бачили як от як. Ми вам два червінці дамо. А, то вже два червінці. Два червінці за для мене не варт нічого. Я голієві два червінці даю за те, що тілько півбороди мені виголе. Сотні червінців хіба даси жиде. Сказав прудивус та й підкрутив верхнього вуса. «А як не доси сотні, зараз гукну. Пся віру дали бігукну». «І навіщо ж так багацько?» – вимовив жалібно збліднілий янкель, розшматовуючи калитку. Але щастя його, що у калиці не було більш, та що й гайдук за сотню не знав ліку». «Мось пане, мось пане, ході мірщі, бачите, який тут поганий люд!» – промовив Янкель постарівши, що гайдук перебіряв на долоні червінці, ніби шкодуючи, що не заправив білш. «Що ж ти, гайдуче бісове кодло, грімнув бульба, гроші взяв? А пустити гадкий чорт має? Ні, ти повинен пустити, коли гроші взяв, не маєш права не пустити». Ідіть, ідіть до дідка, а то зараз подав гасло, то вас тай... тікайте, кажу вам. Мось, пане, мось, пане, ходімо, далебі, ходімо, цур їм, хай їм приведжується таке, що плювати треба, ламентував бідолашний Янкіль. Повагом, поникши головою, повернувся бульба та й пішов собі на відвороті. А за ним з докорами Янкіль, котрого жаль гриз при згадці, що марне занапасти в червінці. І на що було займати? Хай би собі хамський кодло лаявся, то вже такий люд, що не можна обійтись йому без лайки. Ой, вий змир.